vader, dat hy alles gedoen het om ons levens te heilig, om ons te reinig, so dat ons levens een heilige lof aan hy kan wees. Heer, om net dit te bedink, is al klaar te groot vir ons. Maar dit weet ons is die inhoud van die offer wat hy gebring het. En daarom dat ons voor die bij gaan sê, Heer, laat ons oor toch net oopgaan, laat ons toch raak sien, die volle inhoud, van die betekenis van die offer, van die opstanding, en die effect wat het in ons levens, kan hee, boerte, sal hee, as ons het snap ons eer hier daarvoor, en heren, kom kom openbaar jyself dan in ons harte, laat die morges der vir ons opgaan, In Jesus' naam. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Ek ben nou nie eindelijk iets gesê het nie, maar toe dink ek dat ek het net gaan gedeel. Ok, ek het in die week het dierf my die skrif gegeen. En dit was nou nogal goed, na aanleiding van die woordskool van woensdag aand. Ek gaan radig in die versies lees. Gelase 4 vers 6. En omdat jylle kinders is, het goeie geest van sy sien in jylle harte uitgestuur. En hy roep, Abba Vader, daarom is jy nie meer dienstnacht nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenom van God, dier Christus. Dit is maar net een kruidbevestiging vir my. Dit het na my toegekom, toe ek na hierdie gemeente toegekom het, dat vir my recht een geopenbaring was. En een stikkie eis al gerea het my getref, en dit is so waar. Zachariah 8 op die stadium sê, spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid, en een rechtspark van vrede in julle poorte, en ons moet vreugd en met blijdskap wees, en vroelike feestuie, maar nog steeds die waarheid en vrede moet liefwee. En hy sê, bykie verder aan, en die inwoners van die instad sal gaan naar die annensie, kom, laat ons hierheen gaan om die aangezicht van die here om genade te smeek, en die Heere van die leerskare te soek. Ek wil ook gaan. In vers 23 sê, so die Heere van die leerskare, in die daar sal 10 man, uit al die tale van die nazies, die slip van die joodse man, en ek het al geskryf gemeente, wat vir my iets beteken het, 'n die joodse man gryp en het vast hou en sê, ons wil met jylle saam gaan, want ons het gehoor dat God met jylle is. Dankie vir jyre gemeente. Vader, ons dankie vir die woord, vir die profetiese woord. Dankie vir die, die morresterre, die dag wat in ons harte aanbreek. Dankie vir die groot en deurlichtige dag van die heren die dacht waar waarin jy finaal afgerekend het met sonde, finaal afgerekend het met die onrecht, met die fout wat Adam gemaakt het, toe jy in jy sien die fout onherroepelik kom rechtgestel het, met een offer vir altyd volmaak het, die wat geilig word. Ons eer jy daarvoor vanmorgen, Vader. Dankie vir die woord in ons midde. Ons kan nie anders as om vir die te sê dat ons die lief het nie, want die het ons eerste lief gehad. Amen. Goed, ons is bezig om te praat met mekaar oor die profetiese woord. Nou, um, ons het gesê die uitgangspunt van die profetiese woord, le in Petrus, Petrus het vir ons gesê in 2 Petrus 1 19 het gesê, ons het hier die profetiese woord wat baie vast is waarop ons toch moet acht gees soos een lamp wat in die donker plek schyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster in ons harte opgaan. Jy sien, ons het nodig om acht te gee totdat. Dit is interessant hoeveel keer sien ons die totdatbediening. Ons het gesien dat die vijfhoudbediening, die apostels, profete, evangeliste herders en leraars, die bediening wat God vir die gemeente gegeet, is ook totdat. Totdat ons kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus. So, God het een plan met ons. Jy weet, ons gaan school toe, totdat ons metriek geskryf het, dan gaan ons nie meer school toe nie. Dan is ons klaar met school. En wat vir my so snaaks is, is dat, dat ons in die geestelike wereld, in die godsdienst wereld, hy weet, vir ewig school toe gaan, en nooit arrefeer. Hy weet, ergens moet ons daarin begin aankom. Ergens moet daar iets begin gebeur. En ons het nou verlede week gekyk, wat die profetische woord gevorder het, hoe dat ons in Jesaja 55 gekom het, en die Heere sê, My gedagte is wat so ver boe jylle sin was en my wee boe jylle wee het ek verklank en ek het dit na die aarde toe ek na jylle toe gestuur. Hy sê ek wil nie dat jylle onkundig moet wees nie, maar dat jylle moet verstaan wat my wil is, wat my gedagte is, wat my droom vir jylle is. En die droom is een van vrede en die onheil nie, het hy ons gesê vir Jeremia, om aan ons een hoopvolle toekomst te gee. So, toe het ons gesien in Jesaja 55, God sê, my woord sal ombaag in dit waartoe jylle uitstuur. En as ons nou na dag soos vandag kyk, Dat sien ons die culminatie van hierdie gebeurtenis. Want, jy weet, hierdie dag, jy weet, die ouwens het te maken groe ding van goeie vrijdag, baie ouwens het my gevra, hoekom het ons nie dienst op goeie vrijdag nie? Nou wil ek jylle vra, hoekom het ons dan nie liever dienst op goeie zaterdag nie? Nou hoekom vraag ek so? Kyk mooi, die skrif sê vir ons in Johannes 20, toe Jesus opgestaan het, hy sê, op daar die ochend, die eerste dag van die week, Nou wat was die eerste dag van die week in Jesus'e tyd? Dit was hierdie dag, sondag. Ons sondag was hulle eerste dag van die week. Want hulle sabbadag was van vrijdag aan tot zaterdag aan. En toe Maria Magdalena na die sabbadag, toe dit licht word, by die graf kom, toe dit graf oop, toe het hy opgestaan, reg, daar die eerste dag van die week. So as Jesus dus sondagochtend opgestaan het, kom ons sê, uh, ons praat van een aand en een moore, en aand en een moore, en een aand en een moore, goed, en nou sien ons die moore van die maandag, het hy opgestaan, goed, nou, as hy sondagochtend in ons term, sondagochtend opgestaan het, hoe kon hy vrydagaand begrawe gewees het? Want dan was hy een dag in die graf, Dit is ons Goed, so wat het gebeur? Ons sien, dit was aand en morgen, dit was van vrijdag aand tot zaterdag aand, was die Sabbat. En zondag aand was die Sabbat voorbij en toen maandagochend het hulle gesienheid opgestaan. Goed, dit was die Sabbat. Maar dan sien ons, die skrift sê vir ons, dat toe Jesus gekruisig is, het hulle vir Pilatus toestemming gevra om sy lichaam van die kruis af te haal, want hulle wou nie aan een lijk vat op die sabbadag nie. Nou, dit zou nou beteken, as ons reg is oor die goeie vrijdag, dan zou dit beteken, dat die sabbadag, Jezus moest dan nou vrijdag aand van die kruis afgehaal gewees het. Dit beteken, het was vrijdag aand tot zaterdag aand in die graf, is een dag, tot hy opstaan. Hoe verklaar jy dan die sabbad? Wat hulle sê, kan ons nie van die kruis afval voor die sabbat nie. Dit is eenvoudig. Jy sien, daar was nog een sabbat. En die sabbat was die paasfeest. Want paasfeest was een sabbat. En die sabbat het toevallig die dag op die vrijdag geval. Van donderdag aand en morgen, van donderdag aand tot vrijdag aand. So daar was een sabbat van donderdag aand tot vrijdag aand. Da was die normale sabbat van vrijdag tot zaterdag aand. So dit is die twee sabbate. Sien jylle, so Jezus moes, wat moes gebeur het, Jezus moes donderdag aand, donderdag marra gekruise gewees het. Anders was hy nie twee dae in die kruise nie. Hoe Sia sê dit vir ons, hy sê ek sê jou na twee dae levend maak, op die derde dag laat opstaan om vir my aangezicht te lewe. Jezus geef hulle die beeld, ek sê die teken van Joda, Jona wat drie dae aan die buik van die vis was, my ander woorde Op die derde dag eerst het hy opgestaan. So sien julle, ek wil sommer net die beeld gee, so as ons goeie vrijdag wil vier, moet ons eindelijk goeie donderdag vier. Dan sal ons recht wees. Maar ons weet moos, dat die paasfeest soos wat hy vandag daaruit sien in die wereld, het niks te doen eindelijk, met Jesus' opstanding en sy kruisiging, het alles te doen met die feest van as starte, wat oor vruchtbaarheid gaat. Die noordelijke halfrond is dit die begin van die lente, van die nieuwe lewe, van die nieuwe seisoen en daarom die paas en die paas eers, ek wil nie daar op ingaan nie. Goed, maar ek wil net eh, ons met die, die begrippie van kry. Nie dat dit vreselijk belangrijk is vir ons nie. Wat vir ons saak maak vir morgen, is vir morgen is die dag, kan ons sê, correct sê, vir morgen verteenwoordig dan nou, of dit nou die precieze dag in die jaar is, is nie belangrijk nie. Maar dit verteenwoordig vir ons, die moment waar Jesus opgestaan het, uit die dood het. Ek wil vir morgen praat, oor die oordeelsdag nou ek wil een stelling maak en sê hierdie dag 2000 jaar gelede was die oordeelsdag kom ons kyk of ons daarby kan uitkom want ek wil ek wil graag hee dat jy vanmorgen moet uitstap sonder vrees want nou wat het Zachariah Nou nie die profeet nie, Rosa, die die pa van Johannes die doper gesê. In Lukas 1 vers 74 die ding, hy sê, hy loof die heren, want toos die tong nou losgaan, en hy, hy het ons nou ges, op die lei geskryf, sy naam moet nie Zacharië wees nie, maar sy moet Johannes wees. Dit moet sy naam wees, wat beteken die heren is genadig. Toe Johannes die doper gebore is, want ondou die Zachariah was, ons nou stom, maar hy tykje. En toos die tong losgaan, toos hy loof die heren, hy sê, dat ons die, sonder vrees, dat ons, hy begin so, hy sê, dat ons, by vers 74, dat ons verlos van ons vijande, wie is ons vijand? Die vijand, die duivel, neer, dat ons verlos van die macht van die en ons verlos van ons vijande, hy sonder vrees mag dien. Al die daal van ons lewe, in heiligheid en gerechtigheid. Hy sê, hierdie sienkie het gekom, om die weg aan te kondig, die pad van die Heere gelijk te maak, die Heere, ons gerechtigheid, die Heere, wie sy komst, wie sy sterwe en opstanding sou beteken, dat ons verlos, oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring uit die koninkrijk van die sien van sy liefde, dat ons verlos van ons vijande, om God kan dien, sonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, al die dag van ons levens. Jy sien, daar nou verstaan jy het Johannes 4,18 wat sê, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees laat straf in. En as daar een, dis een moendlikheid oor is, dat daar er straf kan oorblij, dan sou daar weer vrees wees. Nou wil ek vir jou vraag, as jy dink aan een oordeelsdag, as die mensdom dink aan een oordeelsdag, daar gaan een dag kom, een oordeelsdag, waar die groot wit troon gaan staan, recht sê vir my, wat doen dit met die mensdom? Daardie oordeelsdag? bring dit vrees? Recht. Maar aan die woorde, as daardie oordelsdag vrees inhou, dan beteken dit, sê vir my, die wat nie glo nie, vrees hulle die oordeelsdag. Wacht een bykie, ek sê die wat nie glo nie, vrees hulle die oordeelsdag. Hulle kan om nie vrees nie, want hulle glo om nie. Recht. So wie kan vrees? Net die wat die oordeelsdag glo. Wat <laughs> Oor jylle? En wie is dit? Dit ons. Nou vraag jy, hoe vrees jy die oordeelsdag? Die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Aan die woorde, dit beteken dat die volmaakte liefde, God wat sy seen gestuur het, om volgens te kom sterf toe ons nog sondags was. So lief het God die wereld gehad dat die liefde van God wat volmaak geword het, toe hy sy eie lewe, hy sê, groter liefde het, niemand is dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflee. En so kom hy in hy lees sy lewe af. Die liefde van God word volmaak, en dit sluit dan straf in onhou, want die profetische woordwees zonder terug het ons gekyk na Jesaja 53, en Jesaja 53 het gesê, die op sy wonde, het af ons geneesing gekom, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op ons. So, kom ons kyk nou na, na die oordeelsdag, ondou jylle ons het een, paar weke gelede het ons gepraat oor die breilof, klinkt vir my weer soos een oordeelsdag, oor die breilof van die lamp nee, en die koning wat die breilof gereed gemaakt het vir sy sien, ons weet die koning is God, en die sien is sy sien, en ons sien, die breid is wie? As die mens, recht. En toen nooi hy die breilofgaste, hy sê kom, kom, kom, en die ene het een vrou getrouw nie, en die ene het een handelszaak gekoop, en die ene ouwe het span osse gaan uitprobeer, maar allemaal is bezig, Niemand sien, kan ons nie. En dan sê hy, gaan in die steegies, gaan in die straat, bring hulle, maak vol. En dan kom hy in een stap uit dier, hierdie vol breil of saal, en hy kom by een man, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier gekom? Sonder een breil of tleed aan, Matthies 22. En hy sê, hy kon hom niks antwoord nie. Hy het geen vrymoedigheid gehad, hy kon nie een woord uitkry. En nou is die vraag, God noem hom vriend, hy is genooi na die breilof en hy sê, vriend, hoe kom jy hierin sonder een breilofskleed? En hy kon hom heks antwoord neem. Nou denk ek aan 1 Johannes 4 vers 17, ons was nou in vers 18, wat gesê die volmaakte liefde, drijf die, die vrees na buiten. Vers 17, ek wil julle met daarna kyk, 1 Johannes 4 17, want dit is vir my een sleetelteks in hierdie ene, vanmorgen, 1 Johannes 4,17 hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag want soos hy is, is ons ook in die wereld hy sê dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword dit gee ons vrymoedigheid in die oordeelsdag, nou wacht ek wil jou iets vraag, nou daai dag van oordeel gaan dit jou dan vrymoedigheid gee? Watse sy vrymoedigheid is dit? Wat is dan die oordeelsdag? Kom ons denk aan hierdie man. Hierdie man het opgedaag vir die breilof, maar hy het nie een breilofskleed aan nie. Wat sou die breilofskleed wees? Ons het het gesê laas. Die breilofskleed is die mantel van gerechtigheid. Ek is baie blij in die Heere, my siel jeug en my God, want hy het my beklee met kleren van hy, my in die mantel van gerechtigheid gewikkel. Jesaja 61, nie. Hy het my in die mantel van gerechtigheid gewikkel. Hy sê, gerechtigheid het my beklee, gerechtigheid is my klee, die Heere is my gerechtigheid. Luister mooi, dit het niks te doen met my gerechtigheid. Dis die myne nie. Dis God sin. God, wat sy gerechtigheid, nou het ons gesê, gerechtigheid beteken om recht te wees met God, soos wat God met omself is om ons skuldig te staan voor God, soos wat God ons skuldig staan tegen ons om, om aan Godse standaard van leven te voldoen. Dit is een tolorder. En as ons na ons wandel kyk, want ons het glad nie recht nie, maar, as ons kyk na die stand wat Jesus vir ons verdien het, dat ons in heiligheid en gerechtigheid iets sonder vrees kan dien al die dag van ons leven. Hoor, verlos van ons vijand? Wat het ons vijand gedoen? Het ons in die mag van duisternis gedompel hoekom? Omdat hy ons gestroop het van die kleed van gerechtigheid. Adam het sy gerechtigheid, sy waardigheid voor God opgegeen. Hy het sy verhouding met God opgegeen. Dier die misdaad van een van Adam het die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde, die dood, die dood tot alle mense doorgedring. Maar dier door eendaad van gerechtigheid, vers 18 van Romeine 5, het hy vir almal almal die rechtvaardigmaking van leven gegeen. Almal wat gesondig het in die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste, vers 24 van Romeine 3, sonder verdienste gerechtverdig, die die offer wat aan Christus Jezus is, sien jylle die beeld, dat ons in heiligheid en gerechtigheid, voor hom kan staan, nou goed, nou wil ek jou vraag, die oordeelsdag, wanneer was die oordeelsdag, vir die rest van die gasten, maar die vraag is, hierdie manse oordeelsdag, wanne was dit, toe die koning by hom staan, en sê, kom jy in sonder bereidelskleed, Wanne moes hy vrymoedigheid gehad het? Hy moes vrymoedigheid gehad het, om die kleed te ontvang. Hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Waarin het die liefde volmaak geword? Hierin. Waarin is hierin? In die kruis. Is dit recht? Die hierin waarna hy verwijs, is die opver wat Jesus gebring het, sy kruis. Hy sê, hierin het die liefde, in die kruis die liefde van God volmaak geword om ons vrymoedigheid te gee. Wat is vrymoedigheid? Vrymoedigheid is om met vrymoedigheid om vry te wees, om moed te gebruik, om die moed te monster, om te sê, ja jyre, ek aanvaard het vir myself, ek aanvaard die heiligheid, ek aanvaard die gerechtigheid, ek ontvang dit, ek einde toe, ek noem myself wat u my noem. Come on, is dit nie wat dit is nie? Dit is een van wat God gee. Dit is vrymoedigheid. Jy sien, kom ek voor jou voor, voorbeeld stel, uh, ek ken arguments onder alle vir André glad nie, nie. Nou kom André hier aan, hy sê, luister, ek wil jou kar gee. Ek sê nie, maar ek kan nie jou kar ontvang nie. Hoe kan ek jou kar ontvang? Ek het nie vrijmoedigheid nie. Maar as ek André rarig goed ken, en ons is in my broederskap saam, en ons loop een pad saam, ek ken sy omstandighede, hy ken myne, en ek is op hierdie moment sonder kar en hy twee, en ek, hy sê vir my, luister, die is jou kar. Ons verhouding gee my vrymoedigheid om te sê, jy nou, baie dankie, ek skuld jou, en hy sê nie, hy skuld my nie. Hy sê nie, ek kan nie vir God sê, ek skuld u nie, hy sê nie, hy skuld my nie. God sê, ek het vir jou dit gegee, ek het my leven vir jou gegee, ek het het klaar gegee, ek kan nie my sterwe terugvat nie. My ander woord, as ek dit nie neem nie, dan het die vergeefse sterwe vir my. My sê, vrymoedigheid, vrymoedigheid in die oordeelsdag, is vrymoedigheid in die dag, wat die goeie nies na my toekom, die goeie nies na my toekom en my oortuig, van wat Jesus aan die kruis van my gedoen het. En vreemmoedigheid is om te sê, jyre, ek ontvang dit, ek ontvang dit, ek einde toe, dit is myne. Wat is die implikatie? Wanneer is jou oordeelsdag? Die dag wat jy vreemmoedigheid gebruik. Jy sien, ek gaan nie eendag voor een rechterstoel van God staan en die Heere sê vir my in, en, en wat het jy gedoen, waarover sal ek jou hier toelaat nie? Verstaan jy, want as God dit ooit vir my moet sê, dan vrees ek klaar weer. Dit gaan nooit gebeur, had ek voor een rechterstoel staan en God sê vir my, hoekom moet ek jou hier toelaat nie? Ek het so geleer, ek het gevroot word met die oordeelsdag, en ek het een tekst gehad wat ek opgezet, hy sê, Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seen van God, so dat julle kan weet dat julle die eeuwige leven het en kan glo in die naam van die Seen van God. 1 Johannes 5 vers 13. En ek het dit uit my kop uitgeleer. En al die daad ek gesê, hier het my die vraag vraag, en gooi ek voor my 1 Johannes 5 vers 13. Maar wie wat het nie die vrees weggevat? He? Ek het die tekst geken, maar dit nie die vrees weggevat. Ek sê nie wat belangrijk is, is, toe die oordeelsdag, toe my oordeelsdag gekom het, was dit die dag van die ontmoeting, die dag van die oortuiging, en die vrymoedigheid wat in die oortuiging leem te sê, ek het vir jou gedoen, jy kan dit maar aanvaar, en wat het gebeur met my, toen wikkelai my, in die mantel van gerechtigheid, en vandaar die dag af, diene kom sonder vrees in heiligheid en gerechtigheid. En nou gaan Zachariah aan, hy sê al die daal van ons levens. So, al die daal van ons levens. En as ons dan nou te sterwe kom, ons het hierdie week by een rouwdienst gekom of by een graaf gestaan en gesê een lewe het geëindig en het het geëindig en het het nie geëindig nie. Al die daal van ons lewe. Sê hy die eerlijkheid hiervan? die oordeelsdag, my en jou oordeelslag le in die opstanding van Jesus. Jy sê, ons moet die ding raak sien, die betekenis van die opstanding, ons ken het goed, maar ek wil het weer een keer doen, want het is belangrik, dat ons het sien vandag. Want nou, wat het Romeine 425 25 gesê, einde koos begin by Romeine 1 vers 4, Paulus beskryf dit mooi, hy sê in Romeine 1 vers 4, hy sê, Jesus Christus, is dier die geest van heiligheid, met kracht verklaar, as die Seen van God, dier die opstanding en die dode. Nou jylle onthou, Jezus het altyd God sy vader genoem. Maar toe hy aan die kruis hang, en hy sonde word, en God sy gees verlaat, toe roep hy uit, my God, my God, waarom het nie my verlaat? Toe verloor hy sy seenskap, toe God nie meer sy vader nie. Besef jy die rede waar oor wou om kruisig, of een van die redes waar oor hulle om gekruisig het, is omdat hy dit gewaag het om God sy vader te noem en hier verloor hy dit, hoekom? Omdat hy sonde word met ons sonde, en Godse geest verlaat om, en hy roep uit, hy skreeuw dit uit uit die kruis, hy sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Toe word het skielik God. En so sterf hy met ons sonde op om, en so neem God wraak oor sonde oor om. Jy sien, ons het daarna verwijs hier die, die laatste paar sonde, as ons sien hoe dat God dit gedoen het, in Jesaja 53 het ons gesien, 52 en 53, hoe misvormd was hy, dat niemand om herken het nie, wat hy aan die kruis gedoen het, en dan het Jesaja 59 dit kom bevestig, en hy het gesê, Jesaja 59 vers 14, hy sê, so word dan die recht teruggedring, en die gerechtigheid bly staan van ver, God kyk na die wereld, hy kyk na sy mensdom, en hy sê nou word die recht teruggedring, en die gerechtigheid, die stand voor God, Godse standaard, bly verstaan, hy sê, want die waarheid struikel op die mark, en wat recht is, kan nie binnenkom nie. Ja, die waarheid word vermis, en wie afweik van die kwaad, word geplunder. Die wat afweik van die kwaad, word dier die stelsel geplinder. Hy sê, toe die heren dit gesien, en dit was verkeerd in sy oor, dat daar geen rechts was nie. En hy sê, die toestand waar God na die wereld kyk hier, is die wereld wat vastgevang is in die macht van duisternis. En nou kom hy, en hy sê, en hy het geseen dat daar niemand was wat om verbaas en niemand wat tussenbuit reene. Want hou jy hoe het hy uitgeroep in die segel? Hy het geseen, ek het tussen hulle een man gesoek wat in die bres kan staan, wat een muur kan bap tussen my en die volk, dat ek hulle nie vind nie. God sê, die loon van die sonde is die dood. Die straf wat moet kom as gevolg van die sonde, is soos, daar is een muur om die volk. Hy sê, maar nou nou klop die wet, die wet sê ek is oortree, ek moet vergelding kry, ek moet die gevolge moet gedra word, die straf moet gedra word, en nou stamp die klop, word die stormram wat in die meer stam, en die wetse vereiste vir vergelding het word die stormram wat die gat in die meer wil staan, en God sê, ek soek een man wat in die gat kan staan, want as, as die stormram dier die meer gaan breek gaan daar niks van ons oorblij nie gaan daar niks van die mens om nie en nou sê God, ek soek, het een man gesoek, wat in die bres kan staan, een bres om een bres te slaan, of my gat nie meer te staan, wat een muur kan bouw, wat die gat kan toemaak, tussen die wraak van die wet, en zonde, en die volk, en hy is zo'n so man gekry, en man is sy naam, is Jesus Christus, en Jesus Christus het het, kom toe bouw, Jesus het die wraak op hom geneem, hy die straf kom dra, en nou kyk net hoe het lyk dit, die straf wat hy gedra het, Hy sê, so onkerkenbaar was hy, nie. Hoor hoe beskryf Jesaja dit in Jesaja 59. Hy sê, vers 16, en hy het gesien dat daar niemand was wat om verbaas nie, niemand tussenbytreenie. Daarom het sy arm omgehelp en sy gerechtigheid het om ondersteun, Godse gerechtigheid het om ondersteun. En hy het gerechtigheid aangetrek soos een panser, en die helm van hy op sy hoof, en die kleren van wraak het hy aangetrek as kleding en omgewikkeld, en ywer soos 'n mantel. Hy sê volgens die dade daarmee ooreenkomstig sal hy vergelde. Grimmigheid aan sy teenstanders, vergelding aan sy vyande, aan die eilande sal hy sy loon vergelde. Hoor wat hy sê, hy sê sy grimmigheid, sy ywer, het hy losgebreek. Sy eie geregtigheid het hom ondersteun om sonde te vernietig. Daarom sê die Hebreërskrywer met sy offer het hy die sonde weggedoen. Het God klaar gespeel met sonde. Klaar gekry met sonde dis die proces wat plaasgevind het. En nou as ons besef, dat dit is wat hier plaasgevind, dit is wat die Heere vir ons kom doen het, nou sê hy, in Romeine 8, Romeine 8 daarby vers 3, jylle ken hy skrif goed, hy sê, hy het die sonde veroordeel in die vlees, hy sê, God het wat vir die wet onmoendlik was, dier die zwakheid van die vlees, het hy gekom en hy het die sonde kom veroordeel in die vlees. Hy het die sonde van die mens, my en jou sonde, om veroordeel in die vlees van sy seen. Hoor jylle? Recht. En so verloor sy seen, sy seenskap. So roep hy aan die kruis uit, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Die laatste ding voor hy sê, as my blaas, hy hy sê, in jy hande gee ek my gees oor. Wat sê hy daarmee? Hy sê, jyre, hy sê, as jy my nie uit die dood uit opwek nie, sal ek daar bly, want ek sterf as sonder. Ek neem die, die status van die mens, ek neem die mens as sonde aan, ek neem sy status aan, so God het ons sy heiligheid gegee, en ons sy status gegee, so dat ons heilig en sonder gebrek, sonder vlek of rimpel voor God kan staan, rechtverdig, word jylle die status wat hy vir ons gee, wat sy status het ons omgegee, sondarskap, hy het ons sondarskap op hom geneem, recht, daar soveel stemme wat, soveel ons wat so, ek wil amper sê, hulle oor toestop en uitroep en sê, ketter, as ek een stelling maak en sê, Jesus het sondaar geword, ek sê nie daarmee dat hy gesondig het nie, hy het nooit gesondig nie, hy het geen sonde geken nie, maar toe ek op die kruis toe gaan, het hy sonde geken, ons in, en sonde maak van een mens een sonde, en as mens het ons sonde van hom sondear gemaakt, en so het hy gesterf, daarom moet hy om beroep op God te sê, oneehandig gee ek my geest oor, as hy my nie opwek het die dood nie, ek het nie die kracht om op te staan heen, en dood toe hy aan hy gehang het en om uitgekochel het en gesê het, as hy die seend van God is, kom af, te kon hy maar toe hy sonde word en uitroep my God, waarom het hy my verlaat kon hy nie meer nie, Ty het hy het verloor hy het het verloor wat ek en jy het verloor het en daarom moest God om opwek en nou kom Romeine 1 vers 4 hy sê hy is dier die geest van heiligheid met kraag verklaar as die seend van God dier die opstanding en die doorde, nou moet ons mooi kyk wat hy gebeur het Hier is twee momente, as jylle goud met my blaai na Johannes 12 toe, dan sê jylle in Johannes 12 maak Jezus een verwijzing, die Grieke wil graag vir Jezus sien, na kom Grieke wat glo en hulle wil graag vir Jezus sien, en dan antwoord Jezus die volgende. Daarby vers 31, Johannes 12, 31. Hy sê, nou is dit die oordeel van hierdie wereld. Nou sal die oorste van hierdie wereld buiten toe gedreid word. Hy sê, en ek, as ek van hierdie aarde verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek. Hy sê, nou is dit die oordeel van hierdie wereld. Nou, ons moet die oordeel verstaan, he, is die proces wat geweeg word. Ons gesê, die, die drie woorde veroordeel in die, die Grieks, is die woord krino, die grondwoord, wat beteken om te onderskui, om te weeg. Die woord krima, die eerste verbuiging daarvan, wat eindelijk sê, dis wat die skaal sê, dis wat die resultaat is van die weegproces, en krisis is die gevolg daarvan. So dit die drie woorde, krino, krima, krisis. Nou krij jy nog goeders, jy krij nou nog een katakrino. Katakrino in die Grieks, kata is afbreek. My ander woorde, dit beskryf, dat as die krino plaasgevind het, en ek is te licht bevind, dan is die, is die skaalse uitspraak negatief. Is dit af, hoor jylle. Dit is wat katakrino beteken, ek gaan nou bykie, na paar van hulle kyk, hy sê, nou is dit die oordeel van die wereld, nou sal die overste uitgedraai word. Ek wil net hier nog een ding sien, ondou jy Jezus by geleendheid gesê, ek het die satan soos een bliksem uit die hemel sien, val, ondou jy die, hy het hier uitspraak gemaakt. Nou kijk mooi, hy sê, nou word die overste van hierdie wereld buiten toe gedraai, sê vir my, toe Jezus aan die kruis hang, en toe Jezus sterf, waar was die overste van die wereld? Hy was daar, recht, en toe Jezus sterf in die toestand, wat hy sterf, in die wraak, oor sonde, waar bevind hy om? Waar bevind hy om vir die twee daag, voor hy opgestaan het? Ons geloofsbeleidnis het gesê, en ter helle neergedaal het, dit is precies wat gebeur het. Alright, hy het in die plek neergedaal, waar die vlam is, waar daar nie gesien word nie. Hades, die Griekse woord vir die hel, is om nie te sien nie, wat het donker is. Waaraan geen waarneming is nie. Sheol is die Hebrause woord vir hel, en dis die ashoop daar by Jerusalem wat alweer gebrand het. Die ashoop, die weggooi plek. En nou sien ons, as ons na die dode reik kyk wat, die, wat beskryf word in die skrif, as sien ons, daar was smarte in die vlam, waar Lazarus die reikman wat Lazarus reikman was, onder julle, nou, kan jou veel voorstel, die plek waar Jezus was, nou goed, daar het die vijand, het die oorste van die mag van duisternis, ons beheer gehad, nog steeds beheer gehad, daar die oorste van die mag van duisternis ons sy, sy droom verweesendlik, want onthou nie net, hoekom het hy gekom om Adam te misleie, of Adam te verlei? om Adam in die mensdom so in sonde te dompel, om die mag te verkry, daardoor het hy die mag gekry, reg, reg, En nou, nou, wat het ons gesê, hoekom kon die duivel voor God verskyn in die tyd van Job? Hy was dan uitgewerp, sy plek was nie helemaal nie gevind nie. Adam het vir hom die plek gegeen, sien julle, dis die mag wat hy gekry het. Reg? En nou sien ons die positie, en nou word daar met sonde gedeel, en in die deel met sonde, die deel met sonde was juist dit wat die vijand wou bereik. Hy wou die mens vernietig so saam, dat die kruis het Jesus as mens vernietig. Reg? So misvormd was hy, niemand het om meer herken as een mens nie. Maar, wat hy nie meer rekening gehou het nie, is die opstang. Paulus skryf hier die ding vir ons in 1 Korinties 2, hy sê, as hylle geweet het, wie hy was, as die duivel, as die overhede in die macht en die boos geest in die licht, as die opstokers van die Romeine en van die jode, As die opstokers gewet het wie hy is, sy so hulle om nie gekruisig nie. Want dier om om te kruisig, het hulle eie lot final verseel. Want wat Jezus sê, ek het ons die bliksem uit die hemel sien val, wanneer dit plaats vind. Dit moet met die opstanding gebeur het. Wat jy sê wat met die opstanding gebeur het, is God stierf sy gees. Die heilige gees. Hy is dier die gees van heiligheid met kracht verklaar as die Seen van God, dier die opstanding en die dode. Kan jy jou voorstel, toe Jezus uit die doodheid opstaan, die bande van die dood, en die doodheid breek. En hy in die moment opstaan, dit was die moment, wat Satanse bliksem uit die hemel geval het. Wat Satanse mag totaal gebreek is. Daarom skryf in die breers, hy sê, hy het hom tot niet gemaakt, wat mag oor die doodheid, dit is die duil. Hebreeuws 2, 14 hy sê, hy het hom tot niet gemaakt, wat mag oor die dood het, dis vir haar gebeur het. Nou kom Paulus, hy gaan aan, en hy bevestig het vir ons in, in Romeine 4, dit is die belangrijksteen van amal. Dit is een tekst wat so in jou, in jou kop moet le, dit moet so my net so uitspring. Romeine 4 vers 25, ou vertaling, die nieuwe vertaling het omverklag. Ou vertaling, sê dit reg, hy sê, hy is oorgelever terwille van ons misdade. Ons misdade, die woord dia, wat hy in die Grieks daar gebruik, a channel of an act, Met ander woorde, ons misdaad en ons oortredinge was die kanaal wat gemaakt het, dat hy oorgelever is. Dis die pad wat hy moes loop, door ons misdaad en oortredinge om oorgelever te word. Hy sê, en hy is opgewek dia weer, die selle een, terwille van ons rechtvaardigmaking. Met ander woorde, ons rechtvaardigmaking, die mensdoms rechtvaardigmaking, was die kanaal wat hier hy opgewek is. So eenvoudig gestel, ons misdaad was eerste Daarom is hy oorgelever. Ons rechtvaardigmaking was eerste, daarom is hy opgewek. En jy sien, as ons hierdie sleet verstaan, dan kan ons oor oopgaan. As ons besef, dan sien ons die oordeelsdag. Die rechtvaardigmaking het plaasgevind, voordat Jesus opgestaan het. En die betekenis van hierdie opstanding sondag, die betekenis van hierdie dag vir ons, beteken dat, God sê, die prijs, vir jou heiligmaking, vir jou rechtverigmaking, om jou sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God te stel, die prijs is betaal. En eerst toe die prijs finaal betaal is, kon God om opwek in die doodheid. En daarom is sy opstanding die bewys, dat die mens en net ek en jy nie, die mensdom vir God rechtverig is. Die mensdom is ek al hiermee. Jy sien, het is vir my interessant hoe dat die mens dom krampachtig vasthoud. Nou die ouwens wat nie glo nie, los hulle. Hulle glo nie, hulle vrees ook nie. Ek pretel my ouwens wat nou rarig nie glo nie. Maar jy sien, daar is ouwens wat glo maar verkeerd glo, dis die Christendom, dis die kerkwereld. Hulle glo maar hulle glo verkeerd. Hoekom sê ek so? Hulle glo maar hulle vrees, een oordeelsdag. En hulle verstaan nie dat die oordeelsdag die oordeel oor die reoverste van die wereld, nou kom Jezus en hy verduidelik, soos wat uh, Ardus vir ons gesê, in Johannes 16, daarvan vers 9 af, hy sê, hy oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, hy sê, van sonde, omdat hulle in my nie geloen nie. Nou, hy sê, nou moet het mooi verstaan, ons het gesê, hoe kan hy van sonde oortuig, as hy sê, ek sal nie weer aan dink nie. Ek dink somme daar, oh, hy skryf, ek kijk vanmorgen weer na hy skryf op, in die 10 vers 17, wat al die derde aanhaling van die selwe is, wat sê, ek sal barmhartig wees oor hulle en aan hulle sondes en hulle oortredinge, van hulle ongerechtighede, sal ek nooit meer denk nie. Dit is een dubbel negatief, die woord wat ons nooit het, is twee woorde in die Grieks, ek het hulle ongelukkig nie geskweef nie, maar die eerste een van die twee beteken, not at all, dit is eindelijk een dubbel negatief, glad nie, nie, nie, nie, glad nie, hoor jy, en dan kom die tweede in by, verseker glat nie, nie, ek het het nie geschreven, wacht mykie, ek wil vir julle lees, Hebreus 10 vers 17, hy sê, die Grieks klink so, ou oh my, is een ou soos ou, en m e met een streepje op, hy sê, dit is dubbel negatief, hy sê, not at all, en dan die tweede deel, hy word verdubbel, so dit al klaar dubbel negatief, dan gebruik hy die tweede, en hy sê, dit die woord etie, en dit beteken, nog steeds, hier is <laughs> die sê, glad nie, nie, kans nie, nog steeds nie, <laughs> sal ek aan jylle sonders jylle oortredinge dink nie. Nou, dink gauw biekie mooi, openbaring 20, ons is terug by die oordeelsdag, en openbaring 20 beskryf Johannes vir ons, een groot troon, waarop God sit, en dan, gaan die dode in die see, en alles gaan die dode gee, dis nou ons, en dan gaan die boeken geopen word, op, op, op, op, op, en dan, en dan gaan ouwe geoordeel word, geweeg word, op grond van wat in die boeken staan, van wat hulle verrig het, van hulle werke. Nou wil ek jou vraag, wie van julle wat hier sit, sy werke, het het toegemaak? So is ons nou weer terug gaan vrees Maar kom ons verduidelik die boeken aan die hand van die kruis. Ondou alles wat ons in die skrif sien, moet ons verduidelik aan die hand van die kruis. So daar is boek, die boek is oopgemaak, en daar nog een boek, die boek van die lewe. So is die twee boeken, as ons na die twee boeken kyk, dan vraag ons nou goed, wat staan in die twee boeken? Hier is boek A, hier die boek, en daar is die tweede boek, die boek van die lewe. Nou ek sien in die boek, twee kolomme. Die een kolom is een naamkolom. Die ander kolom is een werkekolom. Met ander woorde, hulle moet jou werke opsoek, het moet onder jou naam wees. Kom aan, sien nou, dit is een goeie filingsysteem wat in die hemel is, nee. Die ander boek ook, het een naam, en uit werke. Nou, hierdie boek is die boek van die lewe. Nee. Recht. Nou goed. Nou, kom ons kyk na die boeken wat geopen word. Daar in die boek staan, nou, wie sy naam kan ek gebruik? Oké, okay, daar staan Henda. Hier staan Henda. Goed. Nou, wat staan by Henda's werke? Nou, wat werke? wat sy verrug het in die vlees, of dit goed is of kwaad. Nou, met ander woorde, nou, hier moet een lang rei goed staan. Nou, normaalweg sal ons denk, daar moet twee rei staan. Al die rechtmerkies en al die verkeerde merkies. Recht. Is die rechtmerkies meer dan die verkeerde merkies, is dit genoeg meer. Maar wat staan in hierdie boek? Die Heere sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge, not at all, steeds nie, nooit nie, sal ek weer aan denkie. So, wat staan daar, by a werke? Niks. Nou kom ons losrena die ding uit. Kom, ons sit iemand anders aan. Wie kan ons gebruik? Is weer? Nee, nee, ek soek nou a, a booswag. <lacht> <lacht> en daar is al so erg nie. O, kan ons jou vat daar? <lacht> nee, nee, kom ons vat, kom ons vat nou, waarvan ons niks hou nie. kom, kom, <lacht> Maar ek moet nou verzichtig wees, ou mag nou nie, nie. ou moet nie naam hier gebruik nie, maar kom ons, dit is praktisch, kom ons sit Robert Mugabe daarin, Robert. Dit <lacht> is nou Robert M, nie El nie. Dit is nie van los wat ons praat nie. Goed, wat stand hier nou Robert Mugabe? So lief het God vir wie gehad? Leg. Nou wat staan in die boek van die lewe? Hier staan ook een naam. Hier staan Henda. Ander boek is open, boek van die lewe. Boek van die lewe. Wat staan onder werke by die boek van die lewe? Jezus' werke. Nou, wat van al die mooie goed wat hy daar gedoen het? Julle beste werke is in vergelijking met Jezus soos die besloelde kleed. Hoor julle? Jy sien die rus is, om aan die rus in te gaan, is om te weet, Jezus' werke is is aan haar toegekend. Jezus het sy werke vir haar kom doen. Hulle wat die gave van die genade, die geskenk, van Godse gerechtigheid ontvang, sal die lewe heers. So sê, hoe gaan die boeken lyk? So, al wat ek nodig het, is, wanneer ek Jezus aanvaar het, onthou, die prijs is vir allemaal betaal. Elke mens is in die boek geskryf. Daar geen mens op arde, wat daar is nie. Wat stand hier hulle werke? Aan hulle sonders en oortredinge sal ek nooit aan dink Maar die andere boek, is die boek van die lewe. En wie is dit? Die heilige gees, hy sê ek stuur julle die trooster, en hy sal die wereld, oortuig, van sonde. Nie dier hulle te vertel wat hulle verkeerd doen nie, maar vir hulle te weis wat Godse droom. Want God sê aan hulle, sondes oortuigdinge sal ek nooit meer dink nie. So nou het ons gevraag, hoe kan die heilige gees ons oortuig van sonde, as hy nie aan sonde dink nie hy kan ons net op een manier oortuig van zonde, en dit is om vir ons Godse plan te wees. En as ons Godse plan sien, dan sien ons mosveel vir ons staan buitenkant die plan. En dis die oortuiging. En dit is die oortuiging, dis die vrymoedigheid wat hy ons geen oordeels dag, want as Godse Gees kom, en Godse geest oortuig ons van zonde, hy oortuig ons van Godse plan, en ek sien, maar ek staan buiten die plan. Ek mis uit op hierdie ding. Want nou wat het hulle gesê vir Petrus en die andere apostels, toen die hele gees op hulle uitgestort het, so hulle uitgestort het van binnen af, Op Pinksterdag, wat het hulle gesê? Wat moet ons doen, broeders? Hoor jy die oortuiging? Wat moet ons doen om deel te wees hiervan? Ons sien, ons mis dit. Ons hoor hoe jylle van die heerlijke dade van God praat. Ons hoor hoe dat God verheerlik word in. Ons sien hoe dat God in jylle verheerlik word. Hoe kan ons deel wees hiervan? Dis wat ons wil hee. Ons besef, dis waarvoor ons ook ontwerp is. Wat moet ons doen, broeders? Wat sê Peter Dink van hieraf anders. Bekeer jylle. Dink anders. Kom tot die nieuwe inzicht. Kom tot die inzicht, dat wat aan die kruis gebeur het, het klaag gebeur. Jezus is opgewek uit die doodheid. Kom tot inzicht. Hy sê, in laat jou doop, wat beteken het, reken jou dan nou doodversonde. Hy sê, kom dan by die plek wat jy sê, maar dan draai ek my richt daarop dan het ek die lewe, die gerechtigheid van God omhels. Maar ek wil vir jou dit sê, eindelijk volg het vanzelf. As jy die gerechtigheid van God in waarheid omhels, val die sonde af. Dit is soos die beest wat die dip is. Die boslise sit nog daar, maar as hy soos hy loop, sien, dan kom hulle af, een na die ander. Hulle is klaar dood. As ek aangeneem het, as ek dier die dip, En besef jy, as ek aangeneem het, amal wat om aangeneem het aan hulle ty, mag ek gee om wat? Kind van God te word. So sê jylle die oordeelsdag. Verstaan so staan jylle die oordeelsdag. Kom, ek gaan nog een aan. Hy sê, hy oortuig ons van die wereld van sonde, om wat hulle nie nie. To ek hulle was, toe ek nie het nie, to ek nie verstaan het, wat aan die kruis gebeur het nie, was ek eindelijk ongeloofig daar oorweg. En to het ek, wel, ek wil amper sê, hier nou twee vlakke nie, Ek sê die wereld daar buiten, wat glad nie glo nie, wat nat nie in God glo nie, hulle vrees nie oor ons dag nie, want, vir daar is dag nie oor ons dag nie. Maar die kerkwereld het ons gesê, hulle glo in God, maar hulle vrees. Wie glo nog in God en vrees? Die duivel. Julle glo dat God een is, Jacobus 2,19, julle glo dat God een is, die duivels glo dit ook, en hulle sê daar. So, sê jy, hoe baie, mense is daar in die godsdienst wereld, wat in God geloo, maar hulle sidder. Hoekom? Omdat hulle op diezelfde manier as die deels geloo. Hulle geloo in Jesus, hulle geloo in God, hulle geloo dat Jesus kom het vir die sonde van die wereld te sterf, maar hulle bly steeds sondaars. Hoor mooi as Jesus ons sonde op omgeneem het, en as Paulus sy kop nie raas, As hy in Ephesians 5 sê, hy het ons kom heilig, kom reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God kom staan. As dit waar is, en dit is waar. Baas jou sondarskap, dan is sonde om ons weggedoen, dan het God jou in sonde gesky. Hoekom strykel ons dan oor die ding? Ons strykel daar oor, omdat ons na ons wandel kyk en ons sien as fout in ons wandel, en as verseker fout in ons wandel. Maar God sê, ek sien niemand meer na die vlees nie, wat jy het vir allemaal gesterf. En daarom sê God, ek loop nie met my neus op die grond, om te sien, wat maak jy verkeerd in jou wandel nie. Hy sê, ek sien die pad vir jou, ek sien die droom oor die toekomst vir jou. Wil jy nie net het kom omhels nie? Wil jy nie net het kom aanvaar nie? Wil jy nie saam met my sterfverzonde nie? Jy sien, om te sterf sterfverzonde, die eerste stap van sterf sterfverzonde, is om te sterfverzonderskap. Solank as wat die vijand ons, en dit het hy recht gekry met 90 plus percent van die kerk, recht oor die wereld, alle kerke. Want die kerkse kracht, le in vrees. Die beheer wat die kerk oor mense sim, gemoed uitoefen, is vrees. Waar kom dit vandaan? Die mag van duisternis. Hoekom? Omdat die kerk die mens vasthou in sondagskap, hy het my vasthou in sondagskap, voor so lang, hy het jou so lang in sondagskap vasthou, Gaan jy toelaat dat hy jou verder in sondagskap wasse? Of gaan jy jouself doodreken? Bekeer julle en laat julle gedoop, wat denk anders daarover. En reken jouself dood om jou te doop, dit is een fysische actie om onder die waterdeel te gaan, maar luister, dit beteken geestelik om jouself dood te reken vir, vir sondagskap. En jouself te sien, soos God jousien, op periode het die ding gesê, het sê, dat is drie geestelike wette, een, gloe aan die absolueteit van jou vergifnis, Is dit moeilik? Twee, vergewe jouself, dit is bietjie moeiliker, want jy sien, ek moet nou myself vergewe vir al die gemorst wat ek aangejaag het. Ek moet sê, hier, as jy my vergewe, dan vergewe ek myself ook. Drie, noem jouself wat God Godse woord jou noem. Wat noem Godse woord jou? Kind, noem my jou sonder, hy sê toe ons nog sonders was, hy sê, allemaal het gesondag en ontbreek die heerlijkheid van God, So klink dit, as jy toe daar lees, maar as jy verder lees, dan sê, en hulle wat gesondag het, en in die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienst te gerecht, verdig, dier die een van die kruis. Hy sê, hy, die geest, kom oortuig, van sonde. En besef jy die dag, toe die oortuiging by jou gekom het, om te sê, dit is sonde, om sondag te bly. Kan ek het stalig sê, dat ons dit verstaan? Ek sê, die Godse gees oortuig ons dat het sonde is om sonder te bly. En daarom kom Godse geest en die oortuig ons van gerechtigheid. Hy sê, en nou zwaai die om. Hy sê, om wat hulle in my nie glo nie. Toe was ek een hulle. Maar toe ek tot die oortuiging gekom. En hy my doodgerekende versonde. En nou sê, nou moet Godse geest kom. En hy moet my oortuig van die grootsheid van die posiesie waar ek nou sta, nou kom hy en hy oortuig van gerechtigheid, omdat hy na sy vader gaan, en ons om nie meer sal sien nie, want ons moet nou sy plek neem, wat het ons gelees in 1 Johannes 4 vers 17? Hy sê, dit het ek geskrywe, hierdie liefde het volmaak geword, so dat jy hulle vrymoedigheid kan hee, en die oordeelsdag dag, want soos hy is, is ons in die wereld. Ons het nou sy plek geneem, hy wil omself gestalte gee, hy wil omself sigtbaar maak, hy wil sy liefde, hy wil sy leven, hy wil sy gesag, wil hy in werking bring dier my en jou leven en op hierdie aard, hy sê soos hy is, is ons in die wereld, daarom kom God sy geest, hy oortuig ons nou dat dit die stand is, die posies is wat ons voor God het nie op grond van ons werke nie op grond van sy werke Jesus kritiek wat het vir my so mooi saamvat in Johannes 1 vers 9 die waarachtige licht wat elke mens verlicht was aankom in die wereld en die King James sê dit so mooi, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. So, so as ons in die wereld gekom het, is ons verlicht, is ons amal, amal, amal, klaar verlicht met Jesus' licht. Dit, dit is sy. My ook die profetiese woord, wat is dit? is die vervulling, die woord is in ons oor vervuld vandag, hy sê die profetiese woord sê, staan op, word verlig jou licht kom, die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op en naast die sien kon, en trek my jou licht, en 60, sien jylle wacht het jylle, en dan kom hy met die laatste van die oordeelsdag, en hy sê by vers 11, in Johannes 16, hy sê, nou dat ek jylle oortuig het van gerechtigheid, moet ek jylle oortuig van nog iets, van oordeel, hy sê, hy oortuig ons van oordeel, omdat die oordeel, oor die overste van die wereld, voltrek is, Nou, luister mooi wat hy sê daar Ek het in Griek so lees. Hy sê, hy oortuig ons van krisis. Krisis is die gevolg, nie, van die weegproces in die ooste licht bevind. So die vijand het nou sy sy mets ontmoet, nie. En Jesus is om ontroon. En nou het hy afgeval van die skal af. het afgeval van sy heiligheid. Hy sê, jy is afgewerp van die goede berg af. Jy is afgewerp van jou positie van gesag af. Ek het jou tot niet gemaakt. <laughs> Hoor jy? hy sê, nou word die overste van die wereld buiten toegedrijf. Wat my en jou betref, het die overste van die wereld geen inspraak, geen gezag meer. Hy word wat my en jou betref buiten toegedrijf. Wat is die sleutel? Dink anders daar oor, reken jy self dood versondagskap. Wat gebeur? Die overste van die wereld, buiten toegedrijf. Om die overste van die wereld geordeel, as we sê, met andere woorde, die oortuiging van die heilige geest het niks te maak oor die oordeel oor my en jou nie. Die oordeel is voltrek. Hoor jylle? Die oordeelsdag het gekom. <laughs> Hy sê die oordeel oor die overste van die wereld. Nou ja, dit is so. As ek na hierdie ding kyk, dan sien ek, hier gaan een klomp ouwe wees, wie sy naam nie in die boek van die lewe sta nie. Dan sê die skrif van ons openbaring 20, en hulle sal in die poel van vier gewerp word, dit is die tweede dood. In ander woord, daar is dood wat volg op die dood. Wat beteken dit? Dit beteken, dat hulle nou maar net saam met die een, met wie hulle, Gelewe het, sal die antwoord lewe. Maar is daar een vrees vir oordeelsdag? By jou? Soos hy is soos ons in die wereld. Gaan ons wort soos hy is? Of is ons soos hy? Gaan ons om ontmoet? Iemand het gepraat oor die eerste vijf minuut na die dood. Nou wil ek julle vraag, wat denk julle gebeur die eerste vijf minuut na die dood? Ek wil die vraag vraag. Wat moet met jou gebeur? Want jy sterf voor voor God staan. Op die aarde niks. Want jy staan klaar voor om. Trons, jy staan nie voor om, hy is binnen jou. So wat moet met jou gebeur? Die oordeel het gekom. Sê hulle, wat die implikatie van die opstanding? Die oorste van die wereld is geoordeel. Wat blijf vir my en jou oor? Waarmee kan ons het saamvat vir morgen? Met Romeine 5 vers 17, wat ons nou al sondag na sondag herhaal daarom soos dier die misdaad van een, die sonde in die eerskap hei gekom het, sondaarskap geheers het oor ons, hy sê, veel meer sal hylle, wat die gave, die geskink van die genade, die gave van die gerechtigheid, ontvang, en ontvangst neem, toe eien, vrymoedigheid het, in die lewe, eers, dier die een, so wat bly vir my en jou oor, om in die lewe te eers, Hoe heers ons, dier anders te dink, word verander, dier die vernieuwing van julle denken, Romeine 12, 2, hy sê, want dan sal julle bewys, dit nou my vrije vertaling van vers 3, hy sê, dan sal julle bewys, dat die wil van God, gedagtes van vrede is, en nie onheil, en hoopvolle toekomst oor julle, en al bly ons in Suid-Afrika, <laughs> wat sê die julle? Naties en koning sal trek, in jou licht, sê nie wat met ons snaap, Sê wat is nodig het om te snap? Die skeping wacht met reikhaals en verlange op die openbaar van die seens van God. Hoekom is dit moeilijk? As gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Hy die doorde prijs die Heere, dankie Vader, dat hy opgestaan het. Ach en nou wil ek jylle noe, kom ons. Jesus het toe hy daai sêle aan, daai, dit was nou woensdag aand nie. Want nou woensdag aand het hy die, die eten geëet in die nacht was hy in Gethsemanie, die nacht is hy gevangen geneem, donderdag was die vroer donderdag ochend, donderdag marag is hy gekruisig, weg. nou, die woensdag aand, het hy met sy disciples brood gebrek, en hy het gesê, ondersky nou my lichaam, hy sê, onthou, en elke keer, so dikwils as julle daarvan eet, ondersky, ondersky my lichaam, ondersky dat my lichaam vir julle gebreek is, dat my bloed vir julle gestort is. Hy sê, hierdie beker is die niewe testament in my bloed. Hy sê, drink dit tot die volkome verzoening vir al julle sondes. Nie vir partij nie, vir, vir sommige nie, maar vir al julle sondes. Nou, as al die sondes verzoen is, kan ons nog sondas wees. Dis ons nou onmendelik, sien julle? Hy sê, so dit wat ons doen, elke keer as ons hierdie beker drink, hierdie brood eet, hy sê, dan ondersky ons, dat die offer, die offer van Jezus' bloed, weeg zwaarder as my sondes dit het my sondens gekanceleer. Die offer van sy lichaam weeg meer as my siekte. Die offer van sy lichaam weeg meer as my tekort, my gebrek. Weeg groter gewacht as die aanslag wat teen my kom. Daarom sê, wat sal ons van die dinge sê? As God vir ons is, nou is God vir ons. Wie aan teen ons wees? Die Heer is vir my, ek sal die vreesie. Wat kan die mens aan my doen? Prijs die Heer. So ek wil julle nou nooi, mannen, Kom so met die, die paas en die manne. Kom haal vir julle broeikie en kom ons gaan bedien ons families en ons breek brood samen en ons onthou. Ons onderskui duidelik. Ons onderskui die waarde van sy offer. Die waarde van sy offer wat ons vanmorgen onderskui, sy offer is groter as my sondarskap. Sy gerechtigheid weeg meer as my sondarskap. En as ek sy gerechtigheid ontvang het, het sondarskap van die skala afgevald en as sy lichaam van my gebrek is, dan kan ek nie siek wees. Dan moet siek ook van die skala val. Kom, my help jy alles vader, dat ons hier kan uitstap met die skrywer van die breerste woorde in ons oor. Ons sal u die dien met die offer van ons lippe, die vrug van ons mond. Ons sal u die dien met ons lewe, omdat u ons eerste lief gehad het, omdat u ons lewe van ons gegeet. Omdat u aan ons sondes oortreding die nie denkt nie. Omdat die hoopvolle toekomst oor ons bedenk. Heere, ons om omhels dit vanmorgen. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Sien vir julle vir een wonderlijke week. Ons gaan drink these